Той інший почув, тумбоного протупав зі свого кабінету. Очима підкинув на роги мого найтоншого доктора. Підкинув мене. У чому річ? Яка душа? Душа, ви говорите? Бо зна що? Так ми скоро й до холери дійдемо. Я вам казав, найтоншого на роги, я вам говорив, треба усіх, усіх фантазію, екстерпувати фантазію. Тут тільки хірургія, тільки одна хірургія. Він натягнув величезні реденівські окуляри. Довго ходив навколо і вдивлявся крізь кістки черепа. У мій мозок. Записував щось у книжку. Надзвичайно, надзвичайно цікаво. Послухайте, а чи не погодилися б ви заспиртуватися? Це було б для єдиної держави надзвичайно. Це допомогло б нам попередити епідемію. Якщо у вас зрозуміло, немає особливих підстав, «Бачте?» <|so|> – сказав він. Номер д Д-503, будівельник інтеграла. Я впевнений, це порушило б». «А?» – промимрив той і затумбував назад до свого кабінету. Ми залишилися вдвох. Паперова рука легко, ласкаво лягла на мою руку. Профільне обличчя близько нагнулося до мене. Він шепнув. «По секрету, скажу вам, це не у вас одного». Мій колега не дарма говорить про епідемію. Згадайте-но, хіба ви самі не помічали у кого-небудь схоже? Дуже схоже. Дуже близьке. Він пильно подивився на мене. На що він натякає? На кого? Невже? Слухайте, я схопився зі стільця. Але він уже голосно заговорив про інше. А від безсоння, від цих ваших снів, можу вам одне порадити. Побільше ходіть пішки. Ось візьміть і завтра ж зранку прогуляйтеся. Ну, хоча б до древнього будинку. Він знову проколов мене очима. Посміхався найтонше. І мені здалося, я абсолютно ясно побачив загорнуту в тонку тканину цієї посмішки слово. Букву. Ім'я. Єдине ім'я. Чи це знову тут фантазія? Я ледве дочекався, поки він написав мені посвідчення про хворобу на сьогодні й завтра. Ще раз мовчки міцно стиснув йому руку І вибіг назовні Серце Легке, швидке як аеро І несе Несе мене вгору Я знав, завтра якась радість Яка? Запис сімнадцятий. Конспект. Крізь скло. Я помер. Коридори. Я абсолютно спантеличений. Вчора – цей самий момент, коли я думав, що все вже розплуталось, знайдені всі ікси, в моєму рівнянні з'явилися нові невідомі. Початок координат у всій цій історії – звичайно, древній будинок. З цієї точки – Осі іксів, ігриків, зетів, на яких для мене з недавнього часу побудований увесь світ. По осі іксів, проспекту 59-му, я йшов пішки до початку координат. В мені строкатим вихором вчорашнє. Перекинуті будинки люди, болісносторонні руки, блискучі ножиці, краплі, що гостро капають в умивальнику. Так було. Було одного разу. І все це, розриваючи м'язи, стрімко крутиться там, за розплавленою від вогню поверхнею, де душа. Щоб виконати припис лікаря, я навмисне вибрав шлях не по гіпотенузі, а по двох катетах. І от уже другий катет – кругова дорога біля підніжжя зеленої стіни. З неосяжного зеленого океану за стіною. Котився на мене дикий мур з коренів, квітів, гілок, листя. Став на диби. Зараз накриє мене. Із людини, найтоншого і найтоншого з механізмів. Я перетворюся. Але, на щастя, між мною і диким зеленим океаном. Скло стіни. О, велична божественна мудрість стін, перепон. Це, можливо, найбільший з усіх винаходів. Людина перестала бути дикою твариною тільки тоді, коли вона побудувала першу стіну. Людина перестала бути дикою людиною тільки тоді, коли ми побудували зелену стіну. Коли ми цією стіною ізолювали свій машинний, досконалий світ від нерозумного, потворного світу дерев, птахів, тварин. Крізь скло на мене туманно, тьмяно. Тупа морда якогось звіра. Жовті очі. Вперто повторюють одну й ту ж незрозумілу мені думку. Ми довго дивилися один одному в очі. Всі шахти з поверхневого світу в інший. Заповерхневий. І в мені копошиться. А раптом він жовтоокий у своїй безлуздій брудній купі листя у своєму невирахованому світі. Щасливіший за нас Я змахнув рукою Жовті очі мигнули позадкували, Пропали в листі Жалюгідна істота Який абсурд Він щасливіший за нас Може бути щасливіший за мене Так Але ж я Тільки виключення Я хворий Та і я Я вже бачу темно-червоні стіни древнього будинку І милий, зарослий Баб'ячий рот Я кидаюся до старої щодуху Тут вона Зарослий рот розкрився повільно Це хто ж такий вона? Ну, ну хто-хто? Так і, звичайно Ми ж разом з нею тоді на аеро а а так-так, так-так, так Промені з моршки біля губ Лукаві промені з жовтих очей які пробираються всередину мене. Все глибше. І нарешті. Ну, добре вже. Тут вона. Недавно пройшла. Тут. Я побачив. Біля ніг старої. Кущ сріблясто-гіркого полину. Двір древнього будинку – це той самий музей. Він ретельно збережений в доісторичному вигляді. Полин простягнув гілку на руку старій. Стара погладжує гілку. На колінах у неї від сонця жовта смуга. І на одну мить я, сонце, стара, полин, жовті очі. Ми всі єдине. Ми міцно пов'язані якимись жилками. І по жилах одна загальна, бузьна, чудова кров. Мені тепер соромно писати про це. Але я обіцяв у цих записках... Бути відвертим до кінця. Так от, я нагнувся і поцілував зарослий, м'який, моховий рот. Стара утерлася, засміялася. Бігом через знайомі на півтісні гучній кімнати. Чомусь одразу туди, в спальню. Вже біля дверей схопився за ручку і раптом, а якщо вона там не одна, став. Прислухався. Але чув тільки то коло поряд. Не у мені, а десь біля мене. Моє серце. Увійшов. Широке, незім'яти ліжко. Дзеркало. Ще дзеркало в дверях шафи. І в замковій щілині там ключ із старовинним кільцем. І нікого. Я тихенько покликав. І... «Ти тут?» І ще тихіше, з заплющеними очима, затамувавши подих. Так, неначе б я стояв уже на колінах перед нею. І? Мила? Тихо. Тільки в білу чашку умивальника з крана капає вода. Квапливо. Не можу зараз пояснити чому, але тільки це було мені неприємно. Я міцно закрив кран. Вийшов. Тут її немає. Ясно. І виходить, вона в якійсь іншій квартирі. Широкими, похмурими сходами збіг нижче. Потягнув одні двері. Інші, треті. Замкнено. Все було замкнено. Крім тієї, одної, нашої квартири. І там нікого. І все ж таки, знову туди. Сам не знаю, навіщо. Я йшов повільно. На силу. Підошви раптом стали чавунними. Пам'ятаю чітку думку. Це помилка, що сила тяжіння константна. Отже, всі мої формули. Тут розрив. В самому низу грюкнули двері. Хтось широко протупав по плитах. Я, знову легкий, найлегший, кинувся до поручнів. Пригнутися. І в одному слові, в одному крику «Ти!» Вивкнути все. І похололо. Внизу вписана в темний квадрат тіні від віконного сплетіння, розмахуючи рожевими крилами вухами. Мчала голова «С». Блискавкою. Один тільки голий висновок. Без умови. Передумови я не знаю й тепер. Не можна, ні за що, щоб він мене побачив. І навшпиньки, втискаючись у стіну, я ковзнув угору до тієї незамкненої квартири. На секунду біля дверей. Той тупо-тупотить вгору, сюди. Тільки б двері. Я б лав двері. Але вони дерев'яні. Рипнули, зойкнули. Вихором повз. Зелене, червоне, жовтий Будда. Я перед зеркальними дверима шафи. Моє бліде обличчя. Прислухаються очі, губи. Я чую. Крізь шум крові. Знову скриплять двері. Це він. Він. Я вхопився за ключ у дверях шафи. І от кільце погойдується. Це щось нагадує мені. Знову миттєвий, голий, безумовий висновок. Вірніше, уламок. Того разу і... Я швидко відкриваю двері шафи. Я всередині, в темряві. Захлопую її щільно. Один крок. Під ногами хитнулося. Я повільно, м'яко, поплив кудись вниз. В очах потемніло. Я помер. Пізніше, коли мені довелося записувати всі ці дивні події, я порився в пам'яті, в книгах. І тепер я, звісно, розумію. Це був стан тимчасової смерті. Знайомий древнім, наскільки я знаю, зовсім невідомий у нас. Не маю уявлення, як довго я був мертвий. Швидше за все, 5-10 секунд. Але тільки через деякий час я воскрес. Відкрив очі. Темно. І відчуваю вниз. Вниз. Простягнув руку. Вхопився. Дряпнула та швидко пропала шерстка стіна. На пальці кров. Ясно. Все це не гра моєї хворої фантазії. Але що ж? Що? Я чув своє пунктирне, тремтяче дихання. Мені соромно зізнатися в цьому. Так все було несподівано і незрозуміло. Хвилина, дві, три. Все вниз. Нарешті, м'який поштовх. Те, що падало у мене під ногами, тепер нерухоме. В темряві я намацав якусь ручку. Штовхнув, відчинилися двері. Тьмяне світло. Побачив. Позаду мене швидко неслася вгору невелика квадратна платформа. Кинувся. Але вже було пізно. Я був відрізаний тут. Де це тут, не знаю. Коридор. Тисячопутова тиша. На круглих склепіннях лампочки. Нескінченний, мерехтливий, тремтячий пунктир. Схоже трохи на труби наших підземних доріг. Але тільки небагато вже, і не з нашого скла, а з якогось іншого старовинного матеріалу. Про майнуло, про підземелля, де нібито рятувалися під час двохсотлітньої війни. Все одно, треба йти. Ішов, думаю, хвилин двадцять. Звернув праворуч, коридор ширший, лампочки яскравіші. Якийсь невиразний гул, можливо машини, можливо голоси. Не знаю, але тільки я, біля важких, непрозорих дверей. Гул звідти. Постукав. Ще раз голосніше. За дверима затихло. Щось брязнуло. Двері повільно, важко розчинилися. Я не знаю, хто з нас двох остовпів більше. Переді мною був мілезоносий, найтонший доктор. Ви тут? і ножиці його так і зачинилися. А я ніби ніколи й не знав жодного людського слова. Я мовчав, дивився і абсолютно не розумів, що він говорив мені. Можливо, мені треба піти звідси. Тому що потім він швидко своїм пласким паперовим животом відтіснив мене до кінця цієї більш світлої частини коридору і штовхнув у спину. Дозвольте, я хотів, я думав, що вона... І триста тридцять. Але за мною... Стійте тут. Відрізав доктор і зник. Нарешті. Нарешті вона поруч. Тут. І чи не все одно, де це? Тут. Знайомий шафраново-жовтий шовк. Посмішка укус. Запнуті шторою очі. У мене тремтять губи. Руки, коліна. А в голові дивна думка. Коливання звук, тремтіння повинне звучати. Чому ж не чути? Її очі розкрилися мені навстіж. Я увійшов всередину. Я не міг більше. Де ви були? Чому? Ні на секунду, не відриваючи від неї очей, я говорив, наче марив, швидко, недоладно, можливо, навіть тільки думав Тінь за мною, я помер. Шафи, тому що цей ваш Каже ножицями У мене душа, невеликовна Невеликовна душа Бідненький мій І розсміялася, І мене окропила сміхом Усе марення пройшло І всюди виблискують, Звенять смішинки і як, як все добре З За рогу знову вивернувся доктор Чудовий, прекрасний, найтонший доктор Нос? зупинився він біля неї. Нічого, нічого. Я вам потім все розповім. Він випадково. Скажіть, що я повернуся за хвилин п'ятнадцять. Доктор майнувся ріг. Вона чекала, глухо урюкнули двері. Тоді і повільно, повільно, все глибше втикаючи мені в серце гостру, солодку голку, притулилася плечем. Рукою. Вся. І ми пішли разом з нею. Разом з нею. Двоє. Одне. Не пам'ятаю, де ми звернули в темряву. І в темряві сходами вгору, без кінця, мовчки. Я не бачив, але знав, вона йшла так само, як і я. Із закритими очима. Сліпа, закинувши вгору голову. закусивши губи. І слухала музику, Моє ледь чутне тремтіння. Я отямився в одному з незліченних закапелків у дворі древнього будинку якийсь паркан, з землі, голі кам'янисті ребра і жовті зуби розвалених стін. Вона відкрила очі і сказала Післязавтра, о шістнадцятій. Пішла, чи було все це насправді, не знаю. «Дізнаюся післязавтра. Реальний слід тільки один. На правій руці, на кінчиках пальців, здерта шкіра. Але сьогодні на інтегралі другий будівельник запевняв мене, ніби він сам бачив, як я випадково зачепив цими пальцями шліфувальне кільце. І в тому й річ. Що ж, можливо й так. Напевне так. Не знаю. Нічого не знаю». Запис 18-й. Конспект. Логічні хащі. Рана і пластер. Більше ніколи. Учора ліг. І відразу шканув на сонне дно. неначе корабель, який перекинувся через перевантаження. Товща глухої, зеленої води, що колихається. І от повільно спливаю з дна вгору. І десь на середині глибини відкриваю очі. Моя кімната. Ще зелений застиглий ранок. На дзеркальних дверях шафи уламок сонця. В очі мені. Це заважає вірно виконати встановлені скрижалью години сну. Краще, б за все, відчинити шафу. Але я весь не начав пов'утині. І пов'утина на очах не має сил встати. Все-таки встав, відкрив, і раптом, за дзеркальними дверима, виплутуючись із сукні, вся рожева. І я так звик тепер до неймовірного, що наскільки пам'ятаю, навіть зовсім не здивувався. Ні про що не питав. Скоріше в шафу. Зачинив за собою дзеркальні двері і, задихаючись, швидко, сліпо, жадібно возз'єднався з її. Як тепер бачу, крізь дверну шпарину в темряві гострий сонячний промінь переломлюється блискавкою на підлозі. На стінці шафи. Вище. І от це жорстоке, блискуче лезо, Впало на закинуту, оголену шею. І... і в цьому для мене є щось таке страшне, що я не витримав. Крикнув і ще раз відкрив очі. Моя кімната. Ще зелений, застиглий ранок. На дверях шафи уламок сонця. Я в ліжку. Сон. Але ще буйно б'ється, здригається, бризкає серце. Ниє в кінчиках пальців. В колінах це безсумнівно було. І я не знаю тепер, що сон, що дійсність, і раціональні величини проростають крізь все міцніше, звичне, тривимірне, і замість твердих шліфованих площин кругом щось коряве, кошлате. До дзвінка ще далеко. Я лежу, думаю, і розмотується надзвичайно дивний. Логічний ланцюг У всякому рівнянню Всякій формулі в поверхневому світі Відповідає крива або тіло Для формул ірраціональних Для мого Ми не знаємо відповідних тіл Ми ніколи не бачили їх Але в тому той жах Що ці тіла невидимі є Вони неодмінно Неминуче повинні бути Бо в математиці. Як на екрані, проходять перед нами їх химерні колючі тіні, ірраціональні формули, і математика, і смерть ніколи не помиляються. І якщо цих тіл ми не бачимо в нашому світі, на поверхні, для них є, неминуче повинен бути, цілий величезний світ там, за поверхнею. Я схопився, не чекаючи дзвінка, і забігав по кімнаті. Моя математика – досі єдиний міцний і непорушний світ у всьому моєму звихнутому житті. Теж відірвалася, попливла, закрутилася. Що ж, виходить, ця безглузда душа так само реальна, як моя юніфа, як мої чоботи. Хоч я їх і не бачу зараз. Вони – за дзеркальними дверима шафи. І якщо чоботи – не хвороба, чого ж душа – хвороба? Я шукав і не знаходив виходу з диких логічних хащів. Це були такі ж невідомі та страшні нетрі, як ті, за зеленою стіною. І вони так само були надзвичайними, незрозумілими істотами, що говорять без слів. Мені здавалося, крізь якесь товсте скло я бачу, нескінченно велике і водночас нескінченно мале, скорпіоноподібне. З прихованим і постійно відчутним мінусом жалом А можливо, це ніщо інше, як моя душа Подібно легендарному скорпіону древніх Що добровільно жалять себе всім тим, що Звінок День Усе це не вмираючи, не зникаючи Тільки прикрите денним світлом Як видимі предмети, не вмираючи До ночі прикриті нічною темрявою в голові легкий, хиткий туман. Крізь туман довгі скляні столи. Повільно, мовчки, в такт жують шароголові. Здалеку крізь туман постукує метроном. І під цю звично пастливу музику я машинально разом з усіма рахую до п'ятдесяти. П'ятдесят узаконених жувальних рухів на кожен шматок. І Машинально відбиваючи такт, опускаюся вниз. Відмічаю своє ім'я в книзі для тих, хто йде, як всі. Але відчуваю, живу окремо від усіх. Один, обгороджений м'якою стіною, що заглушує їхні звуки. І за цією стіною – мій світ. Але от що, якщо цей світ тільки мій, навіщо він у цих записах? Навіщо тут ці безглузді сни, шафи, нескінченні коридори? Я з великим сумом бачу, що замість стрункої, строго математичної поеми на честь єдиної держави, у мене виходить якийсь фантастичний, авантюрний роман. Ох, якби справді це був тільки роман, а не теперішнє моє, сповнене іксів, і падінь, життя. Утім, можливо, все на краще. Найімовірніше, ви невідомі мої читачі, діти в порівнянні з нами. Адже ми вирощені єдиною державою, отже досягли найвищих можливих для людини вершин. І як діти, тільки тоді ви без крику проковтнете все гірке, що я вам дам, коли це буде ретельно обкладено густим пригодницьким сиропом. Увечері. Чи знайоме вам це відчуття? коли на аером чи ж угору по синій спіралі. Вікно відкрите, в обличчя свистить вихор. Землі немає, про землю забуваєш. Земля так само далеко від нас, як Сатурн, Юпітер, Венера. Так я живу тепер, в обличчя вихор. І я забув про землю, я забув про милу рожеву О. Але все ж земля існує. Раніше чи пізніше треба сісти на неї. І я тільки закриваю очі перед тим днем, де в моєму сексуальному таболі стоїть її ім'я. Ім'я О-90. Сьогодні ввечері далека земля нагадала про себе. Щоб виконати припис лікаря, я щиро, щиро хочу видужати. Я аж дві години блукав скляними прямолінійними пустелями проспектів. Усі, згідно із крижаллю, були в аудиторіумах. І тільки я один. Це було, по суті, протиприродне видовище. Уявіть собі людський палець, відрізаний від цілого. Від руки – окремий людський палець, сотуло зігнувшись, підстрибуючи біжить по скляному тротуару. Цей палець – я. І ще дивніше, протиприродніше за все. Це те, що пальцю зовсім не хочеться бути на руці. Бути з іншими Або ось так Одному Або Ну так, мені вже більше нічого приховувати Або удвох із нею З тією Знову так само переливаючи в неї Всього себе Крізь плече Крізь сплетені пальці рук Додому я повернувся Коли сонце вже сідало Вечірній рожавий попіл Насклі стін на золоті шпиля акумуляторної вежі. На голосах і усмішках зустрічних номерів. Чи не дивно, згасаючі сонячні промені падають під таким самим кутом, що й загораються вранці. А все зовсім інше. Інша ця рожевість. Тепер дуже тихе, трохи гіркувате. А вранці знову буде дзвінке, шипуче. І от внизу, у вестибюлі, з-під купи вкритих рожевим пополом конвертів, Ю, контролерка, витягла і подала мені листа. Повторюю, це дуже поважна жінка, і я впевнений, у неї найкращі почуття до мене. І все ж, щоразу, як я бачу ці обвислі, схожі на риб'ячі зябра-щоки, мені чомусь неприємно. Простягаючи до мене сучкуватою рукою лист, Юзітхнула. зітхнула. Але це зітхання тільки трохи колихнуло ту завісу, яка відділяла мене від світу. Я весь цілком спроектований був на тремтячий конверт в моїх руках, де я не сумнівався лист від і. Тут другий вдих, настільки явно, двома рисками підкреслений, що я відірвався від конверта і побачив між зябр крізь соромливі жалюзі спущених очей, ніжна, осліплююча посмішка, що обгортає. А потім... Бідний ви бідний. Зітхання з трьома рисками і кивок на лист. Ледь помітний. Зміст листа вона, згідно з обов'язком, в знала. Ні, мабуть, я... Чому ж? Ні-ні, мій дорогий, я знаю вас краще, ніж ви самі. Я вже давно придивляюся до вас і бачу, треба що поруч із вами в житті і щоб би той, хто довгі роки вивчав життя. Я відчуваю, весь обліплений її посмішкою. Це пластир на ті рани, якими зараз покриє мене цей тримтячий в моїх руках лист. І нарешті, крізь сором'язливі жалюзі, зовсім тихо. Я подумаю, любий, подумаю. І будьте певні. Якщо я відчую в собі достатньо сили? Ні-ні, я спочатку ще повинна подумати. Великий благодійник. Невже мені судилося? Невже вона хоче сказати, що... В очах у мене рябить. Тисячі синусоїдів. Лист стрибає. Я підходжу ближче до світла, до стіни. Там згасає сонце. І звідти на мене, на підлогу. На мої руки, на лист, все густіше, темно-рожевий, сумний попіл. Конверт підірвано. Скоріше підпис. І рана. Це не і, це о. І ще рана, на листочку знизу, у правому кутку, розплилася ляпка. Сюди крапнуло. Я не виношу ляпок. Все одно відчорнили вони або від... Все одно від чого. І знаю. Раніше Мені було просто неприємно, неприємно очам від цієї неприємної плями. Але чому ж тепер ця сіренька плямка наче хмара і від неї все більш свинцевий і все більш темний. Чи це знову душа? Лист. Ви знаєте, чи можливо ви не знаєте. Я не можу як слід писати. Все одно. Тепер ви знаєте, що без вас у мене не буде жодного дня, жодного ранку, жодної весни. Тому що «Р» для мене тільки, ну, то це для вас неважливо. Я йому у будь-якому разі дуже вдячна. Одна без нього ці дні, я б не знаю що. За ці дні і ночі я прожила десять, або може бути двадцять років. іначе кімната у мене не чотирикутна, а кругла і без кінця навколо, навколо і все одне і те ж, і ніде ніяких дверей. Я не можу без вас, тому що я вас кохаю, тому що я бачу, я розумію, вам тепер ніхто, ніхто в світі не потрібний, крім тієї, іншої. І розумієте, саме якщо я вас кохаю, я маю, мені потрібно ще тільки 2-3 дні, щоб із шматочків мене як-небудь склеїти хоч трохи схожу на колишню О-90. І я піду, і сама зроблю заяву, що знімаю свій запис на вас. І вам має бути краще. Вам має бути добре. Більше ніколи не буду. Вибачте. Більше ніколи. Так, звісно, краще. Вона права. Але чого ж? Чого ж? Запис 19. Конспект. Нескінченно мала третього порядку. Спідлобний. Через парапет. Там, у дивному коридорі з тремтячим пунктиром тьмяних лампочок. Чи ні? Ні, не там. Пізніше, коли вже ми були з нею в якомусь загубленому куточку на дворі древнього будинку. Вона сказала «Після завтра». Це післязавтра сьогодні, і все на крилах. День летить, і наш інтеграл уже крилатий. На ньому закінчили установку ракетного двигуна, і сьогодні випробували його в холосту. Які чудові могутні залпи! І для мене кожен із них салют на честь тієї, єдиної, на честь сьогодні. При першому ході. Пострілі. Під дулом двигуна виявився з десяток випадкових номерів зівак з нашого елінгу. Від них зовсім нічого не залишилося, крім якихось крихт і сажі. Я з гордістю записую тут, що ритм нашої роботи не спіткнувся від цього ні на секунду. Ніхто не здригнувся. Та ми і наші верстати продовжували свій прямолінійний і круговий рух з тією ж точністю. Як ніби нічого й не сталося десять номерів це навряд чи одна стомільйонна частина маси єдиної держави. При практичних розрахунках це нескінченно мала третього порядку, Арифметично безграмотну жалість знали тільки стародавні для нас вона смішна. І мені смішно, що вчора я міг думати і навіть записувати на ці сторінки про якусь жалюгідну сиреньку плямку, про якісь. «Ляпки» – це все те ж саме розм'якшення поверхні, яка повинна бути алмазно-твердою, як наші стіни. Давня приказка, як об стіну горох. Шістнадцята година. На додаткову прогулянку я не пішов. Як знати, можливо, їй заманеться саме зараз, коли дзвонить все від сонця. Я майже один у будинку. Крізь просонячні стіни. Мені далеко видно вправо і вліво, і вниз. Повисли в повітрі порожні кімнати, які дзеркально повторювали одна одну. І тільки блакитними, трохи прокресленими сонячною тушшю сходами, повільно ковзає вгору худа-сіра тінь. От уже чути кроки, і я бачу крізь двері. Я відчуваю, до мене приліплена пластир посмішка. І потім Повз, іншими сходами, вниз. Клацання нумератора. Я весь кинувся до вузенького білого прорізу. І, і, якийсь незнайомий мені чоловік з приголосною буквою номер Прогудів, рюкнув ліфт. Переді мною недбало на бакир насуплене чоло. А очі – дуже дивне враження, ніби він говорив звідти, з-під лоба, де очі. Вам віддай лист. Спід лоба, спід навісу. Просила, щоб неодмінно. Все як там сказано. Спід лоба, спід навісу, навкруги. Та нікого, нікого немає. Ну давай же. Ще раз озирнувшись, він сунув мені конверт. Пішов. Я один. Ні, не один. З конверта рожевий талон і ледь помітний її запах. Це вона, вона прийде, прийде до мене. Швидше лист, щоб прочитати це на власні очі, щоб повірити в це до кінця. Що? Не може бути. Я читаю ще раз, стрибаю через рядки. Талон і неодмінно спустить штори, неначе я й справді у вас. Мені необхідно, щоб думали, що я, мені дуже шкода. Лист на шматки. У дзеркалі на секунду мої зіпсовані, зламані брови. Я беру талон, щоб і його так само, як і її записку. Просила, щоб неодмінно. Все, як там сказано. Руки ослабли. Розтиснулися. Талон випав з них на стіл. Вона сильніша за мене. Я, здається, зроблю так, як вона хоче. А втім? Втім, не знаю. Побачимо. До вечора ще далеко. Талон лежить на столі. У дзеркалі мої зіпсовані, зламані брови. Чому й на сьогодні у мене немає лікарського свідоцтва? Піти б сходити, ходити без кінця, навколо всієї зеленої стіни. І потім впасти в ліжко. На дно. А я маю у тринадцятий аудиторіум. Я маю міцно загвинтити всього себе. Щоб ці дві години, дві години не рухаючись. Коли треба кричати. Дупати. Лекція Дуже дивно, що з блискучого апарату не металевий, як зазвичай, а якийсь м'який, волохатий, моховий голос жіночий. Мені вона миготить такою, як колись жила маленька а гачок стара, схожа на ту біля древнього будинку. Древній будинок. І все відразу фонтаном. Знизу, І мені потрібно що сили загвинтити себе, щоб не затопити криком увесь аудиторіум М'які, волохаті слова крізь мене І від усього залишається тільки одне Щось про дітей, про дитинознавство Я, як фотографічна пластинка, все відтискую в собі з якоїсь чужою, сторонньою, безглустою точністю Золотий серп Світловий відплеск на гучномовці, під ним дитина, жива ілюстрація, тягнеться до серця, засунуто до рота поділ мікроскопічної юніфи, міцно стиснутий кулачок, великий, точніше, дуже маленький палець, затиснутий всередину, легка, пухка тінь, складочка на зап'ясті. Як фотографічна пластинка, я друкував ось тепер. Гола нога. Звісилася з краю. Рожеве віяло пальців, ступає на повітрі. Ось зараз, зараз об підлогу. І жіночий крик. На естраду змахнула прозорими крилами юніфа Підхопила дитину. Губами. пухку складочку на зап'ясті. Зрушила на середину столу. Спускається з естради. У мені друкується. Рожевий. Ріжками донизу півмісяць рота, налиті до країв сині блюдечка очі, це о. І я, наче читаю яку небудь струнку формулу. Раптом відчуваю необхідність, закономірність цього нікчемного випадку. Вона сіла трохи позаду мене і зліва. Я озирнувся, вона слухняно відвела очі від столу з дитиною. Очима в мене, в мені, і знову вона, я і стіл на естраді. Три точки. І через ці три точки прокреслено лінії, проекції якихось неминучих, ще невидимих подій. Додому зеленою сутінковою, вже окатаною від вогнів вулицею, я чув, весь цокаю, як годинник. І стрілки в мені от переступлять через якусь цифру Я зроблю щось таке, що вже не можна буде назад Їй потрібно, щоб хтось там думав, вона у мене А мені потрібна вона І що мені за діло до її потрібно Я не хочу бути чужими шторами Не хочу і все Позаду знайома хода Плюхає, наче по калюжах «Я вже не оглядаюся, знаю. С. Піде за мною до самих дверей і потім, напевно, буде стояти внизу, на тротуарі, і буравчиками огвинчуватися туди, нагору, гору, у мою кімнату, поки там не спадуть, приховуючи чийсь злочин, штори». «Він? Янол-охоронець» ну, поставив крапку. «Я вирішив ні. Я вирішив». Коли я піднявся в кімнату і повернув вимикач, я не повірив очам. Біля мого столу стояла О. А повірніше висіла. Так висить пуста, знята сукня. Під сукнею у неї начебто не було жодної пружини. Безпружинні були руки, ноги, безпружинний висячий голос. Я про свій лист. Ви отримали його? Так. Мені потрібно знати відповідь. Мені потрібно сьогодні ж. Я знизав плечема. Я з насолодою, не наче вона була в усьому винна. Дивився на її сині повні повінця очі. Зволікав із відповіддю. І з насолодою, встромляючи в неї по одному слову, сказав. Відповідь? Що ж, ви маєте рацію? Безсумнівно. «В усьому!» Це означає, усмішкою прикрите найдрібніше тремтіння, але я бачу. «Ну, дуже добре. Я зараз... Я зараз піду». І висіла над столом. Опущені очі, ноги, руки. На столі ще лежить зім'ятий рожавий талон тієї... Я швидко розгорнув цей свій рукопис ми. Його сторінками прикрив талон. Можливо, більше від самого себе, ніж від о. От, все пишу вже сто сімдесят сторінок. Виходить таке щось несподіване. Голос тінь голосу. А пам'ятаєте, я вам тоді, на сьомій сторінці, я вам тоді капнула, і ви. Сині блюдечка через край. Нечутні, квапливі краплі. По щоках вниз, квапливі. Через край, слова. Я не можу. Я зараз піду. Я більше ніколи. І нехай. Але тільки я хочу. Я повинна від вас дитину. Залиште мені дитину. І я піду. Я піду. Я бачив. Вона вся тремтіла під юніфою. І відчував, я теж зараз. Я заклав назад руки, посміхнувся. Що? Захотілося машини благодійника? І на мене все так само, струмками через греблі, слова. Нехай. Але я ж відчую, я відчую її в собі. І хоч на кілька днів побачити. Тільки раз побачити в неї складочку ось тут, як там. Як на столі. Один день. Три точки. Вона, я, і там на столі кулачок з пухкою складочкою. Одного разу в дитинстві, пам'ятаю, нас повели на акумуляторну вежу. На верхньому прогоні я перехилився через скляний парапет. Внизу – точки люди. І солодко зойкнуло серце. А що як? Тоді я тільки ще міцніше вхопився за поручні. Тепер я стрибнув униз. Так ви хочете, абсолютно усвідомлюючи, що... Закриті, наче просто в обличчя сонцю очі. Мокра, сяюча посмішка. Так, так, хочу. Я вихопив з-під рукопису рожевий талон. Тієї. І побіг вниз, до чергового. О схопила мене за руку, щось крикнула. Але що, я зрозумів тільки згодом, коли повернувся. Вона сиділа на краю ліжка. Руки міцно затиснуті на колінах. Це... це її талон? Чи не все одно? Ну, так, її... Щось хруснуло. Імовірніше, О просто вирухнулася. Сиділа, руки на колінах. Мовчала. Ну, швидше. Я грубо стиснув її руку. І червоні плями. Завтра синці. На її зап'ясті. Там, де пухка дитяча складочка. Це останнє. Потім повернути вимикач. Думки гаснуть. Тьма. Іскри. І я через парапет. Униз. Запис двадцятий. Конспект. Розряд. Матеріал ідей. Нульовий стрімчак. Розряд. Дуже вдале визначення. Тепер я бачу, що це було схоже на електричний розряд. Пульс моїх останніх днів стає все більш сухим. Більш частим, більш напруженим. Полюси все ближче. Сухе потріскування. Ще міліметр. Вибух. Потім тиша. В мені тепер дуже тихо і порожньо, Наче в домі, коли всі пішли, і лежиш один, хворий. І так ясно чуєш виразне металеве постукування думок. Ймовірно, цей розряд вилікував мене нарешті від тої мученицької душі. І я знову став, як усі ми. Принаймні, тепер я без всякого болю подумки бачу О на сходах Куба. Бачу її в газовому дзвоні. І якщо там, в операційному, вона назве моє ім'я – Нехай, в останню мить, я побожно і вдячно поцілую караючу руку благодійника. У мене, по відношенню до єдиної держави, є це право – понести кару. І цим правом я не поступлюся. Ніхто з нас, номерів, не повинен, не сміє відмовитися від цього єдиного свого, тим ціннішого права. Тихенько. Металево чітко постукують думки Невідомий аеро забирає мене в синю височінь моїх улюблених абстракцій. І я бачу, як тут, у найчистішому розрідженому повітрі, з легким тріском, наче пневматична шина, лопаються мої роздуми про дієве право, і я бачу ясно, що це тільки відрижка безглуздого забобону древніх, їх ідеї. Про, право Є ідеї глиняні, і є ідеї навіки вилиплені з золота або дорогоцінного нашого скла. І щоб визначити матеріал ідеї, потрібно тільки капнути на нього сильнодіючою кислотою. Одну з таких кислот знали й древні редуктоатфіном. Здається, це називалося у них так але вони боялися цієї отрути. Вони вважали за краще бачити хоч якесь, хоч глиняне, хоч іграшкове небо, ніж синє, ніщо. Ми ж, слава благодійнику, дорослі, і іграшки нам не потрібні. Так от, якщо капнути на ідею права, навіть у древніх, більш дорослі знали джерело права – сила, право – функція від сили. І от дві чаші терезів. На одній – грам, на іншій – тонна, на одній – я, на іншій – ми. Єдина держава. Чи не ясно припускати, що у «я» можуть бути повні права по відношенню до держави і припускати, що грам може врівноважити тонну? Це абсолютно одне і те саме. Звідси розподіл. Тонні – права, граму – обов'язки І природний шлях від нікчемності до величі Забути, що ти – грам І відчути себе мільйонною часткою тонни Ви – пишнотілі, рум'яні венеріяни Ви – закопчені, як ковалі уранітом Я чую в своїй синій тиші ваші нарікання Але зрозумієте ж ви це величне, просте. Зрозумійте ж, непорушні і вічні тільки чотири правила арифметики, і великою, непорушною, вічною буде тільки мораль, побудована на чотирьох правилах це остання мудрість, це вершина тієї піраміди, на яку люди, червоні від поту, брикаючи і хриплячи, дерлися століттями, і з цієї вершини. Там, на дні, де незначними черв'яками ще комашиться дещо вціліле в нас від дикості предків, з цієї вершини однакові і протизаконна мати о і вбивця, і той безумець, що наважився кинути віршем в єдину державу, і однаковий для них суд дочасова смерть це те саме божественне правосуддя про яке мріяли каміннодомові люди, освітлені рожевими наївними променями ранку історії. Їхній Бог – холу на святу церкву, карав так само, як вбивство. Ви ураніти, суворі й чорні, як стародавні іспанці, мудро вміли спалювати на вогнищах. Ви мовчите, мені здається, ви зі мною. Але я чую, рожеві венеряни, щось там про тортури, страти, про повернення до варварських часів. Дорогі мої, мені шкода вас, ви не здатні філософськи математично мислити. Історія людства йде вгору колами, як аеро. Кола різні, золоті, криваві, але всі вони однаково розділені на 360 градусів. І от від нуля вперед десять, двадцять двісті, триста градусів. Знову нуль. Так, ми повернулися до нуля. Так. Але для мого математично мислячого розуму ясно Нуль зовсім інший. Новий. Ми пішли від нуля вправо. Ми повернулися до нуля зліва. І тому замість плюса нуль. У нас мінус нуль, розумієте? Цей нуль мені бачиться якоюсь мовчазною, величезною, вузькою, гострою, як ніж скелею. В лютій, кудлатій темряві, затамувавши подих, ми відчали від чорної нічної сторони нульової скелі. Століття. Ми, Колумби, пливли, пливли, ми обігнули всю землю навкруги і нарешті. Ура! Салют! І всі наш чогли. Перед нами інший, досі невідомий бік нульової скелі, осяяний полярним сяйвом єдиної держави. Блакитна брила, іскри-веселки, сонця, сотні сонць, мільярди веселок. Що з того, що лише товщиною ножа відокремлені ми від іншого боку нульової скелі? ніж? Найбільш міцне, найбільш безсмертне, найбільш геніальне з усього, що створила людина, ніж був гільотеною, ніж універсальний спосіб розірвати всі вузли, і по лезу ножа йде шлях парадоксів, єдиногідний, безстрашного розуму шлях. Запис двадцять перший Конспект Авторський обов'язок Лід набухає Найскладніше кохання Вчора був її день, а вона знову не прийшла І знову від неї нерозбірлива записка, яка нічого не роз'яснює Але я спокійний, абсолютно спокійний Якщо я все ж роблю так, як це продиктовано в записці, якщо я все ж відношу до чергового її талон і потім, опустивши штори, сиджу у себе в кімнаті один, то це зрозуміло не тому, що я був не в силах іти всупереч її бажанню. Смішно. Звісно, ні. Просто відокремлений шторами від усіх пластерно-цілющих посмішок. Я можу спокійно писати ось ці самі сторінки. Це перше. І друге. В ній, в і. Я боюся втратити, можливо, єдиний ключ до розкриття всіх невідомих. Історія з шафою, моя тимчасова смерть і так далі. А розкрити їх я тепер відчуваю себе зобов'язаним. Просто навіть як автор цих записів. Не кажучи вже про те, що взагалі невідоме органічно вороже людині. І гомо сапієнс – тільки тоді людина в повному розумінні цього слова, коли в її граматиці абсолютно немає питальних знаків. Але лише одні знаки оклику – коми і крапки. І от керований, як мені здається, саме авторським обов'язком. Сьогодні о 16 я взяв аеро і знову вирушив у древній будинок. Був сильний зустрічний вітер. Аеро на силу продирався крізь повітряну гущавину. Прозорі гілки свистіли і били. Місто внизу усе ніби з блакитних брили льоду. Раптом хмара, швидка коса тінь. Лід свинцювіє, набухає, як на весні, коли стоїш на березі і чекаєш. От зараз все трісне, хлине, закрутиться, понесе.